Én nemzetem, zsidó népem! Nagyon ugadtak a kutyák, mint a pecsenyét forgattak egy zsidót, ki a kormányzó úr udvarára akart volna régóta bejönni, ha az ebek békét hagynak neki. Szalonnát dob nekik, Jakab! kiáltott egy hajdó. Aztán majd beeresztenek. Adok öt garast! mondja a zsidó. Csak verj el őket! Dehogy verem el, tréfál a hajdú. Városban tíz garasért sem láttam ilyen komédiát, mint amit te veled végbe visz ez a hat kutya, azért csak hadakozzá velük. Megesznek, Ordított Jakab a kapu sarkából. Megesznek. Kell is nekik. Több húst esznek azok, mint te. Ma is a sajtárban hagyták a legjavacsontot, bolondozott a hajdó. Váj, miért? Hordított a zsidó. Mi lesz belülem? Mi lenne? Okoskodik a hajdú. Zsidó maradsz. Csak hogy előbb kifejtenek abból a básony szelszámból. Máskor olyant ne védj magadra, a drága. Tíz garast adok, hajdú uram. Vernj el a kutyákat. Adok tíz garast. Jó, is tudsz ab. Csak ígérj föllebb. E szónál az egyik kutya már a básonyhoz kapott. Egy húzást adok! Mondtam úgye, okoskodék a hajdú. Hogy jobban is tudsz lisztítálni, csak próbáld! Kétségbe esett volt a zsidó, s ilyettében már azt a bátorságot is vette, hogy az egyik ebre rá akar csapni. Az lesz ám még a komédia, ha megütöd, mondja a hajdú. Mert akkor a tráncsértányérón viszám haza apád, csak azt üzd meg. Két húszast adok, nemzetes úr, adok három ezüst húszast, imánkodik a zsidó. Egyet füttyentett a hajdú, s a kutyák félrehúzódtak, mire a zsidó törögetnik ezdé magáról a halálverítéket. Ide a három húszassal, mondja a hajdú. Tudtam, hogy tréfáked, mondja a zsidó, Eszágában sem lévén a huszasokért nyúlni. – Csibd meg Szót szólt Amaz a maza kutyák felé, nem akarván az alkot elengedni. – Vajmir, Itt a három huszas! – mondja, mire a hajdú megint visszarendeli a kutyari billiót. Megint kézzadt a zsidó, a kutyáktól való félelem is aki kifelé a csöppet, de a három is. – Itt van! – remeget, Jakab, s átadál a huszasokat egyenként mit a hajdú egy kapun bejövő koldus kalapjába vetett. Nem volna rajta isten áldás, ha magamnak tartanám. Mondja a hajdú. Ilyen pénzem még nem volt, hanem tudd meg, hogy ezt miért fizeted, és hogy a kutyákkal miért viseltettelek meg, legalább nem mondd, hogy ingyen licitáltál a magad fejére. Hát mit vétettem kednek, szólt Jakab. Tegnap azt a pipa gyújtó csádát licitáltad el egy szegény embertől, háromszáz bankó forintot ígértél a fejére, pedig nem mélsz ki tíz a kóbort esztendeig. Nekem megéri, mondja Kurtán a zsidó. Megéri, ha kincset tudsz a ház alatt, ami nincs. Kétodja? Tudom én, mert az a becsületes ember sírva cipelte be négy apró gyerekét keserves napszámra, ha élni tudott volna, nem hagyta volna el az árendát, amíg bírta volna. Rossz volt, bért! Miért nem adott jobbat? Adsz te majd a kúdból, hanem borhelyet lesz ott a nyája lopott lónak, és amolyan gazda cserélt balonnak, hogy kössenek föl. Mit akar az az ember? Szót a kormányzó a tornác ajtajából jöve kifelé. Nagyságos urammal akarnék egy-két szót szólni, ha meghallgatna. Mondja az öreg megállapodván közte és a hajdó között. A négy szem közbeszélhetnék beszélhetnék a nagyságos úrral. Én nem hívtalak ide gyóntatni, mondá kormányzó. Vagy elmondod, amit akarsz, vagy itt maradsz a kapufélfánál, értetted? A hajdónak tetszett a dolog, s nagyobb mulatság okáért egy sorba az ebeket, mintha az előbbeni munkáért dicsérgetné őket. Félek a kutyáktól. Találál föl magát, Jakab. Szóki Mondja a hajdó, mire azok megint félrementek. Most már beszélhetsz már. A kutyák nincsenek itten. Szólt a kormányzó újra. Majd nagyon sok tart, Véli a zsidó. Minél későbben kezded, annál tovább. Pedig én te érted vissza nem megyek. Éh, mit tegnád niger herr? Tudsz te magyarul is, azért csak beszélj úgy, ha azt akarod, hogy megértsenek. A pandúr eközben megint a kutyák felé legyintett, hogy vissza ne jöjjenek, mert tudta, hogy a zsidó valamiben törje a fejét, ki ő előtte bizonyosan szólni sem mer. A zsidó nagyon kínlódott, pedig az idejövetel a kínokon kívül háromhúszasában van, s minden haszon nélkül. Kezded vagy nem, mert én megyek, a kocsi várakozik rám. Adni akarsz, vagy venni? Eladó semmi sincs, venni meg nem akarok. Hát, mi kell? Egy plánumot akarok mondani. Mi az a plánum? Kérdé a kínlódó zsidót. A plánum egy, egy, egy plánum. Most sem értem. Beszél magyarul. Ez Ist egy plán, fordítál németre a zsidó. Én még most is csak annyit tudok belőle, mint az előbb. Azért, ha értekezni akarsz velem, mondd meg magyarul, mert nem érek rá vén fejjel új nyelvet tanulni a te kedvedért. Valami nagyon okosat akarok mondani a nagyságos úrnak. Ezt már értem. Csak a többi mondani valód is olyan legyen, hogy megértsem. Odabent szeretném elmondani, ha meg nem éri. Vigyen el az ördög. Visszament az öreg, megmondván előbb a hajdúnak, hogy kéznél legyen. Ott benne a nagy kalszékébe helyezkedék szántai, a zsidó pedig mosolygó arccal várta, még szólhat. Macságos úr, szól aztán Jakab, engedelmet kapván a beszédre. Nem jöttem üres marokkal, s eközben egy zacskót tett le az asztal végre, mit az öreg szokott egy kedvűségével nézett. Itt akarod azt hagyni? Volt az öreg kérdése. A világért sem vinném vissza, nem azért hoztam ide. Tehet vele a nagyságos úr, amit akar. Ezt már szeretem, Jakab. Mondja az öreg, minek az zsidó annyira megörült, ha most valaki megfogná egy helyen a bőrét, mindjárt kiugranék belőle. Azonban ne fél, Jakab, szűkebb is lesz az még neked. Hát, kérem, alázatosan a nagyságos urat, én itt egy bútot akarok kinyitni. Jó lesz, Jakab, de megfagysz a boltban, mert amit te itt árulhatnál, azt a rongyos zsidótól is megveszi a nép, s ami öregebb kell neki, a városban veszi, mikor Gabonát ádel. el. Ne bánja a nagyságos úr, az az én gondom lesz, hogy megíliek. De miből? Én legalább nem tudom. Majd pálinkát mérek, mondja a zsidó. Nincs itt, meg nem is lesz itt annyi sántaló, hogy akkor számra keljen. Az urasságnak esztendrünként elég tíz tizenkét itse, azt a patikában is megkapjuk. S ha új esztendő elején hozunk, eltart másik új esztendőig. Pedig néha még a bágyok marháit is magunk gyógyítatjuk. Majd rákapnak a farasztok is, nagyságos úr. Fogadom, hogy úgy iszák valamik húr, mint a vizet. Méreg az, Jakab, nem ital, hisz a bélét kirágja az embernek. Van elég paraszt, nagyságos úr, nem kár értük. Hát az nem ember, úgy -e? kérdi emelkedő hangon az öreg. Ember, ember, mondja a zsidó. Hanem azért csak paraszt. Mire az öreg elhalványodott? De csak nem bódul meg, hogy a te pálinkáddal éljen, annyi esze csak van. Már az az én bajom lesz, nagyságos úr. Más mondok, Jakab, ha egy zsidó falu volna, s ott egy keresztény sonkásboltot nyitna. Megehetné maga, mert nekünk Mózes azt megtiltotta. Miért? Mert küvér étel, aztán kivált nyáron betegséget okoz. – Hát a pálinka jobb a disznó húsnál. pattant föl az öreg, mire a zsidó nem felelt. – Mózes uram miért avatkozott a dolgotokba, hogy mit egyetek? – Mert zsidó volt, azt hán nem akarta, hogy a zsidóság elveszten. – No, én meg azt nem akarom, hogy a magyar ember vérét pálinkával roncsátok, ezért itt pálinkát nem árulsz, érted? – És ezzel mérgesen fölugrott. Hát, az acskod, meg sem nézi a nagyságos úr. Ravaszkodék a zsidó. Sok van benne. Megéri, hogy megolvassa a nagyságos úr. Azért kérem, hogy pusztán ne el a nagyságos úr. Az a magáért már úgyis akármit csinál vele. Az öregben felháborodott az indulat, leült íróasztalához egy levelet írt, s készen volt vele, becsöngette a hajdut. Tessék parancsolni, mondja a hajdú. Ezt a levelet elviszed az ispán úrhoz. Jakab is veled megy, meg ezt a pénzt is vid át. Hát, feneletet, nagyságos úr. Majd a helybeli ispán úr bővebben tudtodra adja, fél óra múlva magam is ott leszek. Ezzel a kapunál álló kocsiba helyezkedvén a gazdaság után ment. Jakab, mint aki Ternót nyert, szaporalépéssel sietett a hajdú mellett, s alig várta, hogy az ispán urnál legyen. Éppen otthon találták, el is olvasta a levelet tüstént, óvasás közben az elszényt és a zsidót nézegetvén, ki egész örömében volt, hogy a pénzről is volt említés a levélben, amint tudni illik az ispán úr több ízben a pénzcsomóra nézett. Sok ez a pénz, zsidó! Kérde az Ispán: Annyi a mosolygott a kérdett Szóhogy szóval sem érdemel A te dolgod, szót amaz Nekem úgy sem jut belőle hanem, hogy ne kelljen megszámlálnom, magad is megmondhatod talán Minek az nemzetes úr <gül> nevetett a zsidó Már elfenettem! Pedig eszedbe jut még keservesen, aztán nem tudom, többre mondod-e, vagy kevesebbre. Ne is kérdezze a nemzetes úr, az ilyet nem szokták megolvasni. Én nem érek rá itt időzni, mondja az ispán a hajdúhoz fordulva. Ispán, tegyekend ki a kapu a láderest. Lesz valaki? Ez az zsidó. Szólt az ispán komoly megilletődéssel, mi az ilyen dolgot megilleti. A zsidó hátra nézett, azt gondolván, hogy ketten állnak egymás háta mögött. Mennyi az a pénz? Beszélj! Hisz azért nem küll azt a derest kitenni, mondja Jakab. Az a pénz éppen háromszáz forint. Az sok. Nagyon sok, mondja megzavarodva az ispán. Ne elhossuk, beszéli a zsidó. Ha még annyi volna, mégsem suk. Azt gondolod, Jakab, hogy kiállod ezt a háromszáz botot? Melyiket, hordított a megijedt zsidó. Ami neked minden forintért jár, amint a nagyságos kormányzó úr írja, már te tudod aztán legjobban, hogy miként alkuttatok, Tudom úgy is, hogy itt megint tenyelsz, csak azt nem tudom, hogy mi használt veszed. Minek? Hordított újra Jakab. Mondom annak a háromszáz botnak, ami minden forintért jár neked, mint elevél mondja. Lerogyott térdeire a zsidó, állítván menj le földre, hogy meghal. No, majd fertájónként osszuk el hát Jakab. Vest ki hamar, mennyi kerül egy-egy fertáj esztendőre? Jakab még mindig a földön hevert, talán az egyszer egyet is elfelejtette. Bejött Szántai Zsigmond, és maga is megijedt, mikor a zsidót a padlón végig nyújtózkodva látta. – Mit csináljak, nagyságos uram, ezzel a boldogtalannal? – Elég ebből ennyi, mondja az öreg. – Kejföl Jakab, és tanuld meg, hogy ha már nem sajnálod átkozott pálinkáddal az emberek testét megölni, Legalább a lelkének békét hagyj, s meg ne próbálj pénzeddel mást kísértésbe hozni. Elmehetsz. Eszére jött a zsidó, és menni akart. Hát ez a pénz, kérdi az Ispának kormányzóra nézvén. Tegnap hallom, hogy egy egy gyerekkel, kiket éppen ez a drága madár kilicitált egy gyomorúságos viskóból, miért az Isten úgyis majd megveri, annak küldje el ispán úr. Jó éjszakát! Csak a hajdú sajnálta, hogy legalább egyet nem húzhatott reá.